atuan zakua ibili Ibil liberalego aurtengunegoan Herri uakbardin Zer... Gaur urtarriak 14 eta elur gido no? Baina guk epela Epela eta goxotasuna eskainiko dizkegu otsari neurri hartuta Kaixo taung jetorri eta kara Oriperala den erri historia Itzarenaoz Jose eta ekaitzkoiko etxea. Teklatzen mailan eleber. gure Gaur hitzak, irudiak, poemak, Mikel eta etxaburu Gaur gure saioan, Mikele Txaburu, ondarruar poeta, elkarrizketatuko du. Poemez, poesiaz, literaturaz, bizitzaz, isilunez, keskes, ametxez, itzegingo du berarekin en mi ilusión le va la verdad mi ren engañó por el pasaje adiós aren marima y ne ne hondutik fara ez naz gaur urtarrilak amalu ditu eta teliatu gainetan elurra ari du elurra baina gu iritsi gara iritsi gara itakaraino eta itaka Iritsiko da zuen ganaino Jo xabelean ametseginten gorputza. Itsaren lezu sitaida. Atzokoan Atzo izarrak lertu eta gaur elur 2 urte Baina gu kalera, edo mendira, aterako gara gaurko argazki ateratzera. Bekietan, zel... Kaixo eta ongietorri, Jose? Gaur, egonon. No, no. Gaur ez da giro? Kamerari eskuetan eltzeko? Baina ez da giro, baina politia da huere ez. Dik uste, e, bueno, nahi... Gertson dalki elurre asko gustatzen zan. Bueno, aldala bintzat, eta eskatzen hasita noiko se jartzen gehan eta ba, ba, bueno, jartzen gehala, ma ba, ba, hori ez, egoi eta noiago, e, beran traba egin ez baina, baina, bueno, ondieto eta seguro ondo da torkigula ez. Eta zein duzu ba, gaurko objektiboan iltsatu eta dakarkizun idudia? Bueno, sociontas, eh, beraien eh, eh antzokian eh, goiz Alzheimer proiestua, edo Alzheimer-ari aurrea hartu proiestua eh, aurkeztu zen eh, zita Alzheimer Fundazioko eh, zientzilari eta neurologoa den eh, Paul Martínez aldetik eta eh ura, beazengo, ura eskutik, ez? Eh gasaingo eta modu pilotuan eh bueno, gai hau karri du. Eh herritarreta e, du eta bai, esan berare bertan eh eztekit esaten zaio 14000 harritar bistalde eh dibela iribela itoki gora ditu ditur familiago eta bai 2007 mundu hori sortzi, no, sortzi. da, no, bueno, eraz eh gaia oso, oso interesantea, eh, bi saio antolatu ziren eh bate bostetan eta sanbuar da zinea aretoa era tope bete zala, eta un lagun zidea da betezala eta hon labun gelditu zira kanpoan eta bigarren saioa 7etan hau e, edo bueno pentsatzen daite urriko 40an kanpoan gelditutako asko gero bigarrenera torriko ziela eta hori e, bait eta ez ordian badago kezka e, badago jakin mia e, badago hori e, e, hori ez eta bildu bueno, laburbildu izan bertan intzundakoa ba izan e, e, bueno, ba parezio hor bat egitea, aurre bat egitea, oso oso da, importantea. Osaki betzalko, eh, aldi bat okomentatzen zuen, nahiko eh, berandu eltzen zaunela, digan ustukatzen dela eh, altzei berra. Eta arrazioa, bazko bueno, ba, izan behitezke eh, eh, bueno, ez, gure resistentziak eta eh, mediko inguratzeko, errealitatea horreza, errealitatea horrek gogorra dira, baina zen da, bueno, zen Dien, ez dut esango senda garri edu gila, angarri zen, senda ez dagoela, sendatu ez dagoela egiten, baina egos importantea da, ze, iritsi gaikekela, ba, eta eta lehenago arrapatu, estabilizatzea da, eta ba, egian, bueno, ba, zantzu ba, batukin bizi izan bai, baina era nortu gabe, eta orduan, orduan or, or, or, or, or orduan, e, bera garrantzia, aurrekin ustuko edo, Gara izo iz, egitera ez Eta doazainoen bertan ba, de eta programa honekin batera e, Bilogo bat e, iretua Eta e, maibute inguztiak, irudogu ingutetik gorakoek hortzik e, izan dut, ez? Hor, e, mata bero zarrea, ez? E, Urgieta ere iku dut zan, e, astelena asteazkena eta ostigoletan e, lai etatik e, zortzi eta horretxan dez, eta astearte eta osteugunetan e, beberatzi etatik... E, Eguardoiko olbigatak arte lehen diagnostikoa egiteko, ez? Hori segida, bueno, beste, beste fase batzuk eta etorriko da, guadian, ez? Eingo diagnostioei nahikoa izan daiteke, ba, bueno, ba, kasua momentu zeinzat bazterrera. Da, bazterrera atzeko, es. Zorra getoak e, e, a, Txoko horretan eta kontutan izan izan zirela, ba txiki elitu zela Klik eta klik orduan Klik eta klik Irudia altzen beraren inguruko ekimenari eta hitza zein da begiz begi jo duzu hitza. Biekin etorri na biak e, kasuaari dade ohizzkiaz hasten e, dira. batetik dauka hortze. E, hortze hortzi hortik hortzi e, hortzezeru zazabaiaadi edo izar arteari esaten zaio, eta eh dugu, begu adira ba, osteguna hortzeguna hortz eta host e, zeria edo ondelako eta bueno alako lotura izan deskatetelako edo daukatelako ez eta berrotz hau e, hortze eh hantze behasaingo irakur taldekoak esku arte daukagun liburua altzak badibiotzik ez da gaurkoa, ez baldi txokoa ia dagoeneko ideakinen digu e, idazle teltzutza handia dia e, bertakoa, bueno, bertakoa, baiarakoa e, zkiotarra eta dibine, bere txikia mardula eta esan benoke txikioan, ba, bueno, ba eta e, horri eskasera e, iristen e, delako baino Oso, oso berra, ez? Habe, biai edakurtzen, eta seguren dago, ba, datorri mosti galean e, arretzaldeko bostetan. Bostetan. Bostetan, bostetan, bostetan, igartzan minduko egea. Boste lietetan bezala. Eta... Ni da berri da, ba, gozat, asko gozatuko duguna, antze den artean osatzen dugu tertuliatxo oso gazaldi eh, horretan, ez. Altza bibliotzik, bueno, bizkauta asken orrialdean orrialdeko eh, laburpen medura eh, azaltzen dena irakurriko dut. Alzabalu biotzik gizartearen muga eta gure baitako ezi guztiak austen dituen maitasunaren goratzarre kantua da. Irakasle eta ikasle baten artean sorturiko harremanak kontatzen dituen modela labur honetan, barrena sentsibilitate berezi bat galdentzen da eta horrekin batera hizkuntzaren erabilpen gozagarria landua eta aberatsa. Inakimendi gurenen, altzak badu bihotzik. Gaitsotasun sendakaitz batek, harimarin audeziak tristezia sakonak zuen unide bizia menperatua azken aldi hartan. Muguriziak ezurun osasun txuena bezala, geitz ark oarkabean ilusioa zidan barnetik zuntxitzen, bizitzeko ere osu goga betzen. Orduan, alko nuen bizipozaren ordezko, eta libuduetan nuri gilduta adintzen nuen etxipen garratza. Mule ortzean, hemen bitza, orintzar biltzak edo zeru gris monotonoak bakarrik ageriziren egunero, eta ez nuen bizitzaren iturri den eguzkia den berodik aspaldian. da ugarri ze. Bueno, eh ondora tokio baina en un GTVTan bete eh, eta, bueno, ba Itza Ospela. Eh, eta va a ser la bilia. Eh, güe aldien txako oso desagurtua da nitza ba. Eh, bueno, ba Ospeldura, eh desagurtua da uega con elri handi batetan, gure guri Bari gari batean, e, oso, oso presente izaten den duen batez ere e, negu otz horietan, ez? Zerdan ospela, ba, otzak eragin da sudurrean, o, belarrietan, o, eskuetan edo horietan gertatzen den, den, kakon artean zen, gorritasun uber eta nindarria aurre honen berak esku aldatu egira e, batek besteen postura beste mebi bat eta e, jasten gera etxeetan e, linea berok berokaldiaketan bero, bero YouTube sartzen badina gaur estebeste edo editore edo trainetan aipoean hartu horduko martxan jartzen dogun e, zerbait da eta horrean ba bueno zaiez bidaiak ditugu ba, ba ori, aurre egiteko eta honekin ba, Oiz komentatu warren esaten duena, ez? Es, eh ospel loritasun garri hauek, ba, bueno, hundi hundi batean, ba, de saber, de saber tuak de geografia txiki honetatik beintzat ez. Gaur beraz bat enpresioan bitz, ortz ortze Eta ospel. Altzei merrari aurre egitetko taktika berri izango da hori? Itz bat enpresioan bi. Ba, eta kontu den izan ah. da izan da urtarri jangarro da, bora ba, ere, eh? <laughs> asko joxe eta pasa, egun hon. Horsodien, nebo Eta melodia gozoauek lagun, mendialdetik aldetik, itxasbazter eragoaz. Her, no her, the... Esna metxetan, begiak zabaltzera. Batzuetan komeni baita Logaudela Begiak zabalduko dizkegun norbait ondoan izatea And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching from his lonely wooden tower and when he knew for certain only drowning men could see horretarako lagunik aproposena aurkitu dut Mikel etxaburu But he himself was broken long before the sky would open for Almost human, he sang beneath your wisdom like a stone. Mikele Chaburuk, zer egiten du begiak itxita? Bai, eh, entzuten diazuz. Bai, bai, Mikele, egun hon. Egun eh, bai. Mikelek zer egiten du begiak itxita? Begiak itxita zer egiten dudan. Ba, seguruenik eh, begiak eh, zabaldu horretik eh, behar diren eh, ezinbesteko kontuak. Ametzegin. Begiak itxita, begiak zabalik baino urrutirago iristen zara? E, bai, ametsak beti dira errealia da, baina harutza garen bat ez dituztenak ez da? Utopiatxo hortatik badaukate, badaukate ametzek. Gero hor dagoena da, da e, batzuk ametsetan solik eratzen dira, ametsekin soilik eratzen dira, batzuk astu begiten dituzte, bai, danak, e, ametsu guztiak. Eta eta bueno, banix Oriones edo orechares ba, neiz eta ba, batzuk gastu beste batzuk ez dituta, Eta gainera be egozkorra da buru gogorran ilsenez. Gainera be saiatzenaz, gero ametsu ditarako baten baldentzat praktikara hero baten. Eta horrek bereziki horrisko bueno, e, potentzial handi badauka, asta. Oda, amechetan in soñazio geratzen denak, e, lo biziko da. Baina ametsxak errealidadera Eroaten, garatzen, ikuspiki kritiko, burukritikoarekin lanzen zehiatzen den hori, horrek, berez badauka, arriesko potentzial potente bat, eta arriesko potentzial horren zena, oinarria, puntxada, eraldaketarako, e, e, norabait, ba, predisposizio hori, ez da? E, gauzak, e, dauden daudenean, ez onartzearen e, aldeko, edo ez onartzeko jarrera, jarrera aktibo hori, ez? Ametxeta oinarritua eta eraldaketa prozesu sakon batean e, baita be sostentatua, ez da? Azken aldial, Mikel, zein dira? Behin eta berriz, berritzen eta errepikatzen zaizkizun ametsak. Bai, badago bat, eten gabean, e, errepikatzen zaidana. <coughs> Barkatu, eh, biskak ostiposo e, nago. La, -no, -no, -no zaida, bai. <laughs> bai. Bai, badago bat, eta da, e, pertsona. Perttsona bera, norbanakoa bera. Bai? E, zaretan gauza handi handiekin egiten dugu amets, eta eta horiek askotan amezkaria baino ez dira geratzen, nik eh, azken irametsak nire eh, ametsak, behi begiak itxita zen, begiak zabalik, gehiago doa eh, pertsonara, norbanakora, eh, singular eh, horretara. Singular horretara ulertuta, <coughs> eh, singularidade horrek norbanako horren ezagarriek, sortuko dugu dutelako, sortzen dutelako, beti, ezagarri bateko edo besteko kolektibidadea. Taldea, bikotea, berinit, danadalako herria eta edo zein eraldaketa prozesoren oinarrian ondorioz ulertzen duen alako e, norbanakoan ezinbesten inbertitu gara dagoela segun Se, zen lan, lan dugun norbere burua, halako taldeak osatuko ditugulako askotan hitz e, egiten dugu herriei buruz eta konzaitu handiei buruz, sarri ba, askotan e, tangibleki ulertu ere ez ditugunak egiten oso ondo, deozgarnako sogai oso ondo deskribatzeko berez bueno, <laughs> niko erbalanzo hori bizka bueltan banei dut baina pertsonari buruz itzegu nahi dut, Hulertu da, e, pertsunaren baitan dagoela, e, nortzait, ba, bueno, ba, e, bere zauaren arabera, sortuko direla, batalde, edo kolektibidade, edo herriak, de bai, ez da? Odo, maia, ettengabean zaidan e, amets hori da, aregina egin beharko nukela, aregina egin beharko genukela, bat, neure buruaren baitan, e, ausarketa zintzuak egiten, ze, parentesia zabaltzen dut, e, hemen, onartu barra duguna da, danok, nahiko miserablea garela, Eta gaur buruari trampak egiten eh, maixuak garela. Gaur bakar da eren gaudenean ere bai. Igual bizirauteko sistema bat izango da, seguruenik. Baina, eh, bizkat, ba, norbere buruari eh, egiteko trampak egiteko gai den orren, ez, ez gara firagarriak, zen horretan ez da. Eta, bueno, bizkat, eh, iztenu parentesi, ez da ba, hori da azken gara jontan, E, etengabean burutik, er, buruan da bilkidana eta, eta horri idazten diot eta hortazen intzatzun dut Hame txederra da, Mikel, bete beharrekoa ah? bai. bai, ez da arreza izaten, eh norbere burua ekin zintzo izatea da dagoen gausarik eta e, saiena norbere burua ekin zintzo izateko ezinbestean ikuspeik autokritiko batuk egin behar duzun, eta gainera be ez horik onartu ondo egin, duzuna, ondo egin duzuna, dutxartu egin duzuna bai ziketa gero, oieko besteko edo oieko besteko mantentzeko bitarteak ipin ibar direlako, eta orduan or, normalean, ba, bueno, ba, nahiago dugu bal, inok sortzeko korrontean arabera funtzionatzen, araitu eta eze gehu gehuari eutxi. Zure buluarekin lanketa horretan bazabiltza, G baina gainerako norbanakoak nola ikusten gaituzu? E, Ni neuroburua ikusten dudan e, moduan, e, ikusten dut. <coughs> Hala, e, bizkat, norbanako kontu horren inguruan, gano, e, <coughs> askotan, izkutatu egiten gara, e, leheloen atzean, esaldi pomposoen atzean, e, bai estapen, e, kategorikoen edo zestapen kategorikoen atzean, hori aulda dea, hori bai? auleziatik gindako irakur, irakurketa dela e, dela uste dut. E, hemen dana jure baitan asten da, norbere baitan asten da, eta dana bukatzen da norberearen baitan, asten da jaiotzen garen eta bukatzen da hilzen garenean. Hilko baikara, danok eta tartean, barago, sirkustantzian nire gustez, ederreta maravilloso bat. Eta da, ba, ezin bestean taldea dehar dugula. Eta talde e, horretan, nolabait, baina, bueno, pintzen dugula askotan, talderan nortan hau horretan, pintzen dugula askotan, baina, bueno, aurrera egiteko burratzuien, ba, esperantza eta galanketa. Baina, bia puntua, ezin da konfunditu, bia puntua, nire gustez, sekula ez da kolektiboa, betidan orbanakoa, bait, beti bilatzen duerako kolektiboak ere orbanako horren ongizatea. Hau da, norberaren ongi izatea. Nik ez dut ezagutzen munduan, irauzarik, inolakorik ere, edo zen signo e, eskubikorik ere, ez dagoen egon oinarituta norbera hobeto bizitzeko eskenatoki berriak bihatzaren aldeko e, ma borroka horretan. Egia da kolektiboa badara sirkustantzia bat, sirkustantzia maravilloso bat, nik uste dut, eta gainera oso eraginkorra, eta gainera be kolektibuan inbertitzeko, ezinbestean zuruks eureguluan, ineureguluan, norberak norbere buruan eragin beharko leu uste dut. Herri bat talde bat bikote bat, kuadrilla e, bat osatzen da e, zo, osatzen da bere osagaien ezagurien geikuntza baten bide. Nik osagari horietan e, nahi dute eragin. Lehenlo handietatik aratago e, eslogan bai, pomposo eta eta bai estapen kategorik horrik gabe eta ez estapen kategorikorik gabe, Eta beraz, nola ikusten e, dut e, ni neu ez den beste donor? Ba, ni neu ikusten egin, bezain. Ba, bueno, gordin, e, bueno, igual keskatiago ero ez, baina, baina oso oso osoantzera. Oso maitasunak ze pixu du zure bizitzan. Ba, maitasunak, ba, hori nire bizitza ez da e, zurenekik konparatuta bereziagoa. Baina, orduan, zuretzako daukan bezain besteko pixua dauka maitasunak niretza. Be, ezkeiago, ez da gutxiago be. Eta erosinen zuleren ez da, daukan pisu berbera daukan iretzat meitasuna. Beste gauza bada, beste gauza bada asko dan, hori e, da e, izkutatu edo egiten dugula, ez da? Hora, e, niko gara zan dut, nire liburuan oliburuan, baten batek esan zidan, ez da jo Mikele biskate kursia, e, badira balistapen batzu kursiak direna, eta nik galetu ni eh? Zeretik kursiak, e, gordin, eta gordin nio, eh? diodalako maite zaitut mm -hmm. eta esan zidan bueno, baliteke eta, bueno, orduan gauza ez da kursia den edo osten. gauza da, ia berzuk ze arazo daukasun <risa> eh? onartzeko edo zonartzeko maite zaitut ezate hori Ola, mm -hmm. bergaitik da kursia maite zaitut esatean nik hori sentitzen baldin badut, mm -hmm. arazoa zeuenik zurea da, zu zeu lotza arazi egiten zaituelako hori irakurtzea baina arasoa zurea da, eta ez nirea Eta, eta, bueno, horreztabai da Interesante bat e, genuen Beraz, ze pixu hartzen du maitasunak Nire bizitzan, ba, zurean Daukan pixu berbera hartzen du Baina askotan ausardia puntu bat Behar dela uste dut, maite duzu norri Benetan, e, maite Zaitut esateko Itzlarriz, eta inolako komplexurik abi. Eta maite ez duzu norri Ezateko, itz larriz ere Ez zaitut maite mm -hmm. Ez dago arazori mm -hmm. Maitek aituztenak edo maite ditugunak, dira gehiago. Maite gaituztenak, edo maite ditugunak, dira gehiago. Oh, oh, galdera komplikau. Ba, ba, ez dakizere, ez dakizere ezan, nik baiz ezen guluken, maite ditugunak, dira gehiago maite gaituztenak, baino. Bai. E, eta menzareu baten zarten egin eiz, eh? <laughs> ja, e? Ostras. Maite gaituztenak, Kaudan, inork guk maite izate hori norbere prismatik beti ikusten dugu. Mm -hmm. bai, oron, joez lakobri apara ari den, orentxe bertan gure lehioan hausten, txingorra. Arkatuko jasue. Lasei, lasei. <laughs> bai. e, beres nolabait geure filtrotik ez da, geure betaurreko, eta geure begietatik ikusten dugu. Guk bentsatzen dugu beres norbaitek maite edo esgaituen maite. Eta azarri askotan, gure betaurreko hoiek ba, aumentatu egi egoten direla uste dut. Ez nahi duan azera da. E, zari pentsatzen dugula norbaite maite gaituela, eta gero hori e, idean demostratu behar dela. Lehen egia da esan duela hitz larriz, eta ez dugula ez genukela kompresiurik izan beharko maite dugun horri, maite dugula esateko. Hori e, egia da. Bai, baina e, askotan... Azkotan gero, nola baiko, horrek bueltak e, gordin eukitzen ditu, ez? Pintxatzen dugori ala dela eta ez da horrela izan den. Horrela nik uste dut e, maite duguna, gehiago dela, maite gaituena baino. Baina ez da txarra, bari, eh? Horre Maiten hau, en hau maite. maite. Ala astenda zure azken olerkiri, liburuko lehen poema. Uh -huh, bai. Askotan jolastu izan duzu? Bitiloreak kostogabetzen. Maiten hau ha, ez naumaite. Bai, eta zen matarampa egin ditugun, eh? E, konturatu azkenerako, eh, ostotxorako, eh, uh, edizla kuadratzen eta bi batera kendu talakoak, eh? Eta eta ja igual lauarren jaltana batera arrancatu ere bai, eta. Zemataldi seginduko jolas hori. Eta zema trampa eh, egin diogun gure buruari Esta, bai, bai, bai, bai, gaztetako hori euskote, bai, jolaz Bueno, bendira bai, sozenean, ez da, no jolaztudugun Horaz eh, egitarako, bada, ez tiktatik ezi gara Azten gara, gure buru, buru egiten <laughs> Poema berean diozu, oroitzea da denbora geratzeko era bakarra, Baina oroitzea ez da berriro bizitzea uh -huh. Bai, oroitzea bada, ez da e, Denbora geratzen da, ez da uh -huh. bai, Iraganeko, horitzapena beti iraganean da dituzte lako Aingurak, da. Horrek, horitzapenean e, bada ainguratxo bat, hor geratzen zara, baina e, zin gehiatu pentsatze, pentsatzera eroan, hori, e, une, hori berriro bizi ingo dugula. E, uneak, e, repetibela dira, ez dira, repikatzen, uneak, bizitakoa dago. eta e, gauza berri askoetoreko dira, oraindik bizitzeko. Beraz, horitzapenak e, gogoratzeko, horritzea gogoratzea, da. Gogoratzea gauza ona da, bai, Horrek denbora lipar batez, ulne batez, bizka paratu egiten du, baina hori ez da berri da bizitza bizitzena. Inundik inorabe, e, gu etorkizunerako peditua gara, presentelago da produktua gara, izakiak jengara, ezin gara bizi oroitzetik eta oroi, orain menetatik. Nik ez dizut eskatuko, iragana berriz bizitzerik, baino atzera egina inuke denbora, Mikel. Bai, Nolako hazen, txikitako Mikelura? Bost urterekin, ondarrun, nola irudikatzen atzen duzu zure burua? Pero bueno, vamos a tener mano de Feliciano bah, eh, no está, ahí, ni gusto eh Ona, ni Cela. Elice pensate geisto okerra bai. Más listo a eso está muy diferencia en diálogo con directora. Eh, dopo oker Hombre, gran impedimentu Birtude, edo ez birtude bat, eta da, gertakariak egon direnean ni beti horregona Era bateo, bestera. Honak izan direnean behu eta txarrak izan direnean behu bai. Baina ez tegu alaskotan izan protagonista, eh? lehen baiako protagonista, baina eta gazta be hori pasatzen zitzaidan. Bai? Gertakaria zeuden ean eh, ikastolan, kalean, inguruan, bueno, horri izaten nintzen. Batutan gustora eta beste batutan desgustora. Baina hori izaten nintzen, ez eh? da. Eta, ma, bueno, se hori badokatolako eh, donxo hori, bai, onera gota txarrerako. Gero, zelakoa nintzen zelakoan n baina e, gorenik gogoratzen dut eh busturterekin baino bisaina ucisia o baina 17 ba, 8 eta e, nire nelemko ke surcho que saten asi en eta izaten zen espe ikastolara arinago atera behar isaten nintzen, atera berrintzela ba bueno ben onda zen bat tarina ateratzen intzen ikastolara onier eta groni ba bueno bidean paratzen nintzen, e, konkretamente e, dure Hortaleko bigarren pisuko hor dagor espaldotxe bat eta hortxe bertan tieto parahau geratzen nintzen ordu erdi bat edo. eta egiten nuen zen datzi. Idatzen dituen eta orendiko eg bagosaen bato beste badaukat, nahi oso gauza infantilan noski oso gauza baggo bueno, baina irittzeko momentua zen, Ezen gauza idaztea. Gauza zen nienttzeako momentu hori alze daik gustagote nintzen hor. ez nekin zertik. Nagu ba, eragoten nintzen, eta goregun oraindik hort pasatzen na izenean orburu ikusten du totxeez da. Ba, zazpi zortzi bezi horurtarekin. Amari lehenko guzurtsoak ezaten eta neuretzako tarte horiek onkistatzen bai? eta non eta beraz egoen lekutik ba, bueno, ba, ba bos metro gutxi gora bera horon, bai, uste mutil bueno, normal bat bai, orden bezalako mutil bat hori bai, bai, ilearekin ez horain bezala bai? Ola, biologiak e, eta genetikak bere, bere garapen aukidu <laughs> Mutil Feliziano tiki eta bere tarteak bilatzen zituen hura Nola urbiltzen hasten da poesiara? Ba, zela da, urbiltzen hasten ezen poesiara, ba, ez da bat iarik ere, baina segurune idazten. Idaztiz, idakuri baino e, aheldena idatzie idazti egindunik. Eguztot duk e, egin hok e, egindu gula, zan? Dugu meek ere, haurek ere, e, idakurtzen baino lehen, ba, bueno, ba, dira hor, ba, beraien iruritxoak egiten eta ziguratxoak egiten, eta... Eta, bai, orendi pozik irakurtzen ditute, gazte-gazte oso gaztetako eh, poema, poema txo, soi, eta eta kritikok esango luketen lugete modun txarroiek, bai? Mirza maravillosoa dira, maravillosoak eta oso onak, eh, oso onak dira bere kontestuan daukatelako eh, balioa, bai? Gero, eh, bueno, ba, nire amabe, eh, nire amoso, danoan amak moduan be, berabe berezia da, Eta, ba, bueno, aberak eh, naiz eta ez duen neuki sekula be ikasteko aukerarik eta beti aukidu irakur saletazun handia aukidu. Bai? Eta beti aukidu, ba, bueno, poesia eta olakotarako bajarrera aktibo bat, ez da? Eusut, mire ere, bisate, bideoiek zabaldu, zabaldu, zizkidara, bai? Eta gero, eh, itxasoa eta poetika, poetika eta itsasoa askotan eh, sinonimo bat dira, segun zepegirekin begiratzen duzun. Eta, bueno, ondarutara izanik, eh, itxasotik oso oso, oso urbil, eh, gurasoak arantzaleak, ba, bueno, ba, horreko bat daukaba, poetikotik Bilbon jaio izan bazina ziña, edo nobelak novelak idatziko zenituzken? Ba, nik uste dute. nik uste dute baiet. E, igual ez nioke ingo aina referentzia obsesiborik itxasoari eta olako pontuari, uh -huh. igual beste obsesibo batzeko giko nituzke, baina, bai, nik uste dute, nik uste dute baiet. Nik, nik uste dute de Bilbon, e, Bilbon jaiotabe biatuko nituela niretzako espazio etxoba kantoi, kantoi batzu, kantoi pribatu goiek ez da? Ni neuk, neure kontuak egiteko. Onak txarra, kasko gutxi hori mire arazoa da. Bai, baina oieke egiteko baini guztu baini. Zein dira ondarruko toki poetikoak? Ondarruko so toki poetikoak? Kamen niretzako beti txasoarekin hurbil alten oie. Ba mm -hmm. dago leku bani eriazko guztatzen zaidan eta da barran dagoen e, ingloia. Bai. Zagatik guztatzen zaidan, ba bueno, ikastalako gara gara ditan ara joaten nire dago gure okarkeriak egitera. Ara zelako gure txoko sekretua, ez da? han guretzat ezegun legerik guk eureak geuke esartzen genitutik aparte egun beste legerik bueno ba ba, bueno, ba beste ba, ba, ba neska mutiekin, harremanak eta be hori izaten hasi nintzen eta bueno ba bizkatinglo ja den hitzat hondarruko lekurik eta beresian esango luke baina beti beti eta beti txasutik hurbiledo al besain hurbilen dago ene tarte adoremu hori. Ipurtargiak ez du eztu eguzki alburu baina Elburu bat izatea meni, beti ezta? da? Bai, noski, elburua angie edo txiki, berdin da baina elburu bat, bai, guk gebre elburuak ez baditugu garatzen eta betetzen, inoren elburuen arabera, inoren menen, inoren korronten arabera ibiliko gara. Iportargiak egia da eh, ez duela eguzki elburu, iportargiak bere burua du elburu, bai? Horregatik ematen dio, bere buru ikusteko lain argi, bai, bere, bere berezko argi horrek, bai? Eh, ez daukagus zertan, eh, neure guztes, ni neugentzatzen zuten lagiten, handiekin eh, eh, amestu behar, <gülüyor> baina, baina bai norbera ametxekin. Dena delakoak izan da. norbera ametxekin. Pozieta izan behar gara da, edo norbera ametxak bizitzen ditugu, edo inoren ametxak bizitzera kondenatuta daude. Eta, eta inoren ametxak sarri askotan, ba, bueno, ba, ba, igual gu, neko genituzken, eta te neko urrun daude. Horroan, nik, bai, nire gura bai ikusten duzen zentu da, ipurtargitxo horren moduan, ez Ni nire, nire gura ikusteko lain argi badokadala pentsatzen dut, eta horrek nire elburuet nalde, e bai, nire ametxoien nalde, bide egiteko, ba, argi ematen dit. E, inolako eguzkirik amestu gabe. Baina bai bentsat, ni nire, nire inguru urbia, eta ulertutan, nire inguru urbia, eta urbia, gei urbia, gehi urbia, talde, kolektibo, herri, oso bat sortzen dela. Eh? Eta hor da gula nire ustez, azkenin darro hori, Isokinak, lapak, kaioak, ipurtargiak, marmokak... liburu honetan poema iritarragoak egin erren ezin itsaso alboratu. Keba, keba, es imposiblea. <laughs> imposiblea. E, jo, alegin du nintzen, eh? Eta e, ikusten duzu moduan ez du lortu, ez da, nion dikin be? A, alegin nintzen, ba, bueno, ba, begoan nire betiko ba, berba horiek izan direna, eztat, baina, baina, baina, baina, baina, El eixune, eixuna bat, ez da, kendu horrek eta iaber hori bai izan konponte esasen. Baien duen alegina. Eta emaitza ezitzen en bate ere gustatu. Oro ezazu bueno, Mikel, eta zen nesezia daukazu causo perfinditzeko, eta marmokak eta. Eta ez baiñolako ere geres, no bueno, horroz agatik ez duzu baliatzen. Zula iduzun beste, ez du iduzun moduan, ez no es un contexto tan. Talispotala aleginuen, orduan, eh ez no a ni barruko de mari hori ez no ainolako mugarik ipintza. Ez dauka nesezia de Bai, e, hori baino naturalagoa izatea nahi dute ingo duan hori, sortuko dugan hori, zintzoa, oh, zintzoa, zintzoa zintzo horretan, izan nahi dut, bai? Eta gero, badaukani paranoia konkretua marmokekin, eh? Egoni ja marmokekin, badaukat, e, medusekin, badaukat hor, ba, arreman, berezia daukat. Kontatuko izutu? Bai, bai, kontatu, usta nintzungu dugu. Bale, oso do. No. <laughs> Zobertaramoztu, eh? Bai, bai, oso gustala dineztu. Zorientzuten, segi segi, la, segi. E, askotan dugu, bueno, askota, no, no, no askotan ipatu izan du, bueno, askotan no, ipatu izan dute, mundua pertsonak banatzeko, edo klasifikatzeko badagoela, bueno, ba, binomio diferente askotan me klasifikatu algún ba, altuk, bajuk, feuk, eh, neska que mutilla, que uleruna, calbuk. Ba, bueno, nego zen gustiega nesta. Bai, badago la bat, meure gustez, asko sere estructuralago da, nata marmoka edo medusa, bai. Marmoka den pertsona, edar marmoka ez giren pertsona. Zergatik diot hori. Lehotabendiretzat, marmoka neutza pertsona alki, marmoka, hori nik esutazko mehite marmoka. Marmokaren eguneko larogu eta meretzi eskasa da ura. Materia oso gutxi dauka. Osa, ez da kasi-kasi butxi batere, ez da kasi-kasi zaki batere. Justo-justo deltzen da horretara. Bai hori ez da grabea. Eh, nire ustez, horda, marmokak ez daukate, eh, problema hori da, ez daukatela borondateri, zer gati diotori eh, marmokak korronten arabera mugitzen dira korrontea leku batetik jotzen badu bere alde joango da, eta aldrebes ere bai, korronteak ez dira kapaz, ez daukatela borondaterik ez daukatela azmorik, berei eberien korronte propioak sortiko, inoren korronten arabera mugitzen dira, eta gainera, ez daukatela borondaterik, erdera esan ni para joder, ni para fastidiar hau da, marmokabat ez da hor olatu latua, parraren, pean, zaten, henea, men da, on, ekaiz ondartzan, eta hor bilduko natzaio, na, ikutuko duz da, joan beharko da, hor posto sokorrora, <gülüyor> ez dauk aborundaterik ez da izorratzeko be. Naen? Hora, nire ustez, pertsona banatzen dira e, marmoka ezagariak dituzten pertsonak, eta ba, eta marmoka ez diren ezagariak dituztenak. Eta, gainera, zilegi dela pentsatzen dut, bat ezin bestea, bai, importanta zin da, nire ustez, importantena da, horrekiko konsientzia eukitzea. Hau da, marmokadenak, konsiente izan marmoka dela, eta ondorioz, onartu egin beharko du, berak ez dituela korronteak sortuko, eta beste, beste batzuk sortutako korronte arabera bera, e, biziko dela, mugituko dela. Eta konsientia hori beharko du, eta marmoka ez den horrek onartu beharko du, eta konsiente izan beharko da, berak sortuko dituela, berak sortuko ditutela korronteak, eta beste batzuk dituko dira edo ez, segun gauza asko nahi, baina posiente hori eukibar du, eta horrek seguro nik berondorio kekarriko dizkiola bere kritikak ekarriko dizkiola, bere kartzelak ekarriko dizkiola, bere gauzak ekarriko dizkiola Orduan duan, diustu badagoela pertsona banatzeko, eh, banak eta estruktural bat, ezta da, Dala, medusa eta ez medusaren eh, artean eta bizka, horrela, bizka medusen kontra eta, bai nire daute interesatzen medusa zauariadokat pertsona, nire daute interesatzen nire eh, askoz meiteago ditut eh, berein bulua, zikira medusa ez direla eh, onartun dutene eh, hoiek bai, oiek ikorauka nik arreta, oiek, eh, bueno, oiei hitz egiten dietu, ez beste hi. Idazten jartzen zarenean, Mikel, badakizu zer idatzen nahi duzun? Edo idazten duzunak aurkitzen zaituzu? Ez, idazten nahi ez nahi aurkitzen, nik aldeza horreti badauka gutxi gara bera, eh, idea bat zer reitze, zer esan nahi dudana. Uh -huh. I, igual ez daukat poemas, poema, be, ara, poema bakoitzatzeri dedikatuko dioan, egoser, ez da poema bakoitzarekin. Baina badaukat liburuaren itxura orokor bat, badaukat norabide bide orokor bat, aterki bat, ez da? Eta horrean, e, pertsa horretatik zintzilekatzen ditut, ba, naino, e, poema, poema guztiak. Gero, karo, gero, asko sortzen dira, asko deskartatu ere egiten dira, eta gero logika bat bilatzen diosu. Baina ez nahi jartzen beste barik, jarrita, bueno, gaur dut. Ez, ez, e, jarri eta gaur iraziko dut. Irazpen jarri baino lehen denbora luze ematen dut, ma bueno, ba, bizka jarri pentsatzen. Na, zer nahi dut esan, e, zer nahi dut adierazi, zer gaitik, e, ze utxun erauka dierazi nahi dut anonek, e, zein argun erauka. Ba, Alde horretik badagoen iretzat denbora luze hartzen dut, ma jarri pe, pentsatzen. Pentsatzen eta eroba liburua edo poemak horren, e, horren ondori bizaten dira. Aurreko biblibureekin alderatuz, hirugarren honetan zer esana izan duzu? Bai, claro, oso eh, tematika desbreñada uh -huh. ez eh, da irurek. Eh, bueno, lehenengoak eta bigarrenak eh antzeko daukate, bada, lehenengoak hartzelan iezen uh -huh. nuen, alkanmeko iezenuen konkretu ki tusa Laurenchoria dituzako deitzenen uh -huh. poema liburua. Eta kartzelan edo deserrian dagoen edonar moduan beti etxea du maite, etxea du faltan, bere etxea eta etxan esentzu osoan, ez da? Bere etxea, e, bere familia, bere lagunak e, maite duen hori guztia. Orduan barrutik, edo barruak kartzelan modulo hartuta, edo esilioa, edo hortik tampora ez, etxera, holako egiten du. E, bigaren eta horrela egin duen. Bigarren liburu zapatetan gehiago zen Ganpotiko da Kaletik barrura kartzelalako be norabide kontrako hori egiteaz, ezaz. Nah? Orduan epeki baten sein gunden e, eta nire kalkuloen arabera ba berriro be barko nintzen eta orduan bazen Baneguen kalean, Baneguen etxean, baina ez Esnegonain etxean eta kanalean. Baroka nanka bat oraindik berriro be vuelta tuve arco usted nin cenero eramango teninduten naren pori. Eta bigarrena hori izan zen 80 zapatetan poema liburua. Ja behin gure kontuak argitu eta, eta bueno, eta genera behin bakako txartean, ba egoki argitu ondoren, bensat kartzela dasgara joan eta ondo argitu ondoren, beraz, e, nolabait, karo baia ja beste gaibati usteko beharra neukan. Eta ja, gehiago, ba, norbanakoari, pertsonari... E, Ez, igual, gauza hain abstraktu egi eta horokorai, uh -huh. baizik eta ya normanakotik abiatuta, elementu komunak bariatu nahi nituen. Hau da, danok ikusteko edo ukitzeko edo bizitzen ditu elementu hoiek guztia. Ba bueno, zintzpira, ba. ba, ba, ba, eskaleak, e, jonkiak, e, iri, batean topazen dituzun gauza asko ez, ba, e, txoko iunak, e, txoko argiak, e, jende honak, jende zain honak, denetari bizitzen. Bai, e, badagor, zizio e, bat, eta idugarren gai honekin gustara sinditzu nahi ikusten ditugu Mikel? Jonkiak, eskaleak? ikusten ditugu? Es, begiratu baino ez diegu egiten, Hor dago gurerez albazio bat. E, Begiratzea begiratze eta ikusteak danodakigu moduan oso desberina da. ohituta gaude begiratzera, baina ohituuta gaude ohuga dituztenako begiratzen zedat eta oh dituzten begiratzen begiratzen nahi gehiitutenako behar gaituztenako begiratzen. Ez gaitu uste behar ikusten. Eta da, lehengoarekin lotuta, e, begiratzea ikustera dagoen zubia, dagoen e, engranajea, da, konsientziarena. E, Ze mataliz pasatu gara e, gran biatik, orte inglesa orretik, eta han ikusi dituguga, ba? bueno, ba, ba a, a, a, a, a pertsona eskatzen, gupuzua erindu egiten dugu. E, beste norabai begiratzen dugu. E, faktore asko gatik, lehenengoan eruzte superviventzia gatik. Hala, ezin gara egon, etengabean inoren azalean sartzen, bestelak eurea zala hartuko genukelako. Vale, hori bat. Egozapata hori ta beste gauza bada eurea zala ba besteko. Joza zala ba besteko, errega te dio neko pokita garela. Joza zala besteko, hise gai inoren azalean sparkgoli diferentea da. Ni bilakori aldarrikatu egiten dut, bai? E, ikustera dagoen entro esi orden da. eta kontzientzia ezin besteko elementua da eo prozesurako. Norbanakoaren aldaketa, eraldaketa propio, e, intimo bat. Eta baita behar, aldabageta, be, e, kolektibo taldeko horak. Ezin beztele konzientziarena. Eta ondorioz, planeatzetik, planeatzetik, ba, entzat, e, ikustera, oa titularatetik edukitara pasatu garko binakela guztetut. Orduan, ez e, ditugu ikusten. E, begiratu egiten dugu eta gainera begiratzea orta meztorboa egiten, e, egiten digo Baina hori hor dago, eh? oriorago eta askotan galetzen dut ez da ez da baitzen utela eh gogor dagoen moduan bagotea duka e, emakumerik, makomerik masterik e, seme alabarik ezagitz da ez doka soluziorik baina bentap mm -hmm. e, saiatzena izena da ez gutxi hasten eta bizitza oso bat edo, edo realitate bat ez eta ez bizkar ematen bizkar emango bani horri, nere buruari bizkar ematen egon intzaioke Ondo esan duzun bezala iru liburu dituzu, dagoeneko argitaratuta, garai eta egora ezberdinetan. Mai. Bada ezer, esan nahi izan duzuna, baina oraindik esaterik lortu ez duzuna? Abai, seguru baiet. Bai, makinatxe bagoza, e, eongo, eongo dira. Eta nik uste dut, badaukatela e, zer ikusia, esaten harina izan honekin orain dik, eh? Pentsatzen dut, esaten harina izan honek, e, badaukala, miretzabentzak, bakarrantzia... Badaukala, PC especifico potente badaukala. Eh, badela bebaiera da ta prozesua e, eskemari dagozkion elementuak badirela. Pentsatzen dut gainera be herri hontan, herri honta herria gosatzen dugu normanako askok eta askok badaukagula. Eh, prozesu hor txipori rako chipori aktibo badaukabula. Argiago ditzalego duki, baina eduki hori badaukagula eta nik guste e, dut pensa e, ibirbide txbate egiteko gaindik elementu hoetan sakontzeko. E, sakontzeko, eta ez elementu berri gehiago gehitzeko, baina bai, zain nahi dudan nauk, ba, modu argiako batean, modu pedagogiko batean, eta eta adierazteko. Ba, Niretzat poesiak, nik idazten duan poesiak neuretzat, beraz. E, badauka funtzio bat. Nik ez dut idazten e, nire barrumbeak e, ustutzeko. E, nik ez dut, e, ez dut maite e, e, molako e, sorilokio luz e, e, norberak noizean baino ulertzen ez dituen oiek, eta irakurleak dintzat impremeaula girenak. Neko oiek ez ditu maite, niretzat, bai? nire tzat, nire, e, nire poziat zehazenez biatzen funtzio bat. Eta ze funtzio, ba, bueno, hausnarketarako ba, funtzio bat, zertarako ausarketa, ba, haipatu dugun konzientzia hori lortzeko, zertarako konzientzia eraldaketa protesu bat zuten inbertitzeko nola taldean kolektiboan zeh gutako bakoitza, obeto bizitako, elburuarekin. Ituritu batko denukero zer den obeto bizitza, hori eh? da beste pare, beste kontu bat, luze joko li gukene. Eh? Baina bizitatu hori da eh? bilatzen dudana. Poemetako batean diozu, zigorra hankamotza dela, bai. baina bet iristen dela. Bai. Zu askotan sentitu izan altzara, zigortua? Boi, Bo, ba, ba, ba. sentitu eta sentitutik agatago, objetiboa denean, den moduan, bai. Bueno, a mí las cosas Eta zigorrak zertarako balio aldua. Baina segure bai, gaitz, Bai, niote bai. Bai, Eta Norris. Eta sigorrak zertarako balio du. Zigorrak zertarako balio du, se gustan la en procesanzu son. Mhm. Segun sigorrisen la en procesatzen dosun, balor de sigor matzuk, eh suso que es Bai, eta hori prozesatzea zaila da bai protestatzea saia da Ora, moduan duzun lako, eta da sigor modu anatzendu zelako eta zuzsako ulertzen eta horri gainera oldartu egiten sarelako eta eta bueno horren barago alako surunbile bat, eta hor arte baduka horti zeri ikasia eh en baduka be bai, es ba, jarrera horrek ere bai esaten, hostas ba, bueno ezto onartzen sigor hori eta horren erron badago oldartze potente bat, da? E, ondo ez, barne ondo ez, eta holako bat hori ba bai eta bigarrena da nolabait e, ba bueno ba hize ba, hori aprocha kontrako hize hori be aprobetzatzea, eta E, ni kartzelan egon intzenean hori inuen. Bai, e, kartzela bere segor objetibo bat izan da, banekien kartzela bera basituela diretzako virtudak izan zitezken nahi bat e, zenbait kontu. Zenbait kontu bai? Eta ordon orduan, horietan e, hori erreparatu nien, eta ez e, adversiadeak zeukan egonek larotamar e, espazio horri ez da. Orduan, e, hombre, zigorre ikasten dela, ba, eta erosin jarregi baina be bai e, ikasten jakin egin behar da. Eta berrirobe, eta bizka pestina Bai, baina berriro dagoa kontzientzia horretara. Eh, zigorrak eh, prozesatzea be badu, mo, eh, modu kontziente batan egin eskero asko zenhankoragoak izango, e, izango ldirateke. Eh, kontzientzia hori izango litzake zigorretik urratzak aurrera egiten jarraitzeko, eh, zigorretik aurratako egiten aurrera jarraitzeko, e, e, bide egokiena, duda bari. Era María El travesti más golfo beluga Con mucho la mujer más bonita ami pekeñita María, Dr. deseo zergatik Mikel? Hombre, <laughs> bai, ni deseo da e, bilbo Bilbao iriaren eh banda sonora, bueno, ni de eta al, al, talde bai, musika talde bat hori otor deseo da. Eh Bai, jai jatorriagatik, bai haiek Adibastego utzetan daukaten e, e, moldeagatik, bai, bueno, talde maitetua dut, dut eta nik dut eh, ondo alireazten duela eta gero, ba, bueno, gainera be, ba, justo ari, pequena maria, tanta hori egin horatzen dut hori gure kontesta hori automatikoan genu kala ezta hori endela hain bat urte hori eh, guen kontesta hori automatikoa zeudenean hori eh, sí. <laughs> hain mobilletan funtzionatzen dugu baina e, hori, agorrakin hasten zen gure kontesta hori automatikoa musika bai, maria, baina altan besti imaz eta amaitzen zen ez eh, gaudu etxean beko tabernan gaude. <laughs> Eta hor lan, eta gaino da higia zen minelaka, like. Eta, eta bueno, horrela jende bat, bat ero bat, personatu bat atzen gero eta bernara zuzen den bila edo. dara Hami, Pekeinita Maria, zuk ere baduzu txikitxorik. aita zara? Bai, bai, eta jope Eta hor da biltza, bere eta bere laguntzu bat, formal-formal jolazte izan diet Mesedez, ez eztorri gela da, elkadesitatxo bat eukalagun batekin eta eta britz eta porrotzen beste atuez azuè eta hori da eta egia izan eh, ondo ari dira etori dira una pareja de taliseni eh? ricucoitera eh? eta ni eskuarekin egin egin diete Juan Mendigo Juan Mendigo esas ucias ne usuen ikusi eh e, bai de curiosidad ocate ari oten hain zen edoni batari que definitivamente solá tu oten ni batari que nabia enemen eta irseguiren bai bai bai lur ba, oso oso desta maja noske indiala Ba, bueno, ez bat zin izan. Maja igual esango nuen ez es dela, de maja. Ez da, minok, problemarik izango, eh? Baina, iagetan gara, ume maja dela, ume jatorra da. Argia eta maja, eh? Aita izateak zertan aldatudu, zure poesia gintza? Nire poesia gintza, uste izango nuke ez zertan ere. Eh, umea, ume bat, aur bat izatea zer circunstantzia bada nire bizitzen. Egia e, da, sergustantzia horrein, alabait, zure denborak, zure perspektiba batzuk eta eralatu ditu elabait, sergustantzia bat, eta nire sergustantzia moduan ulertzen dut. Ni ez neiz nire alabaren begietatik bizi, nire begietatik bizi neiz. Eta nire bizitzaren garapen horretan badire, sergustantzia, Bazuk pixu hondian dira daukatenak, strukturala kasu hontan alabarenak, eta beste batzuk, bat gutxiago, eta beste batzuk, bat zer gutxi, daukatena. Da? Baina nik e, e, nire alabaren prozesua, nire jaiotze bizitz prozesu hori, neure prozesuaren baita ulertu behar dut eta orduan esanguneak osartuko nintzak izatera ez ez duela mireposia e, guzten ez duela balintsatu e, e, lur jaio izanak eta lurrekin gustora egon on izanak beste txikitxo batzuk ere badituzu ez direnak hain txikitxoak ikasleak izan bai. ere irakaslea zara ai bai bai eta ostras, e, egia izan uso gustora oso gustura botani saiekin eta ez da farro baldez esateko erabat Eh, nik lasanaguna gustara goteneiz, lasa egoteneiz Hori bai, eh, nire ikaslei lehenengo etxekolana bihaltzun diena Diedanaba, etxera joan, eta pentsatuta erabaki behar dutela Ean medusa diren, ala ez Hori da lehenengo etxekolana Nire ikasle batek esaten mali madi bera medusa dela vale? Baina nik bere eskuntza prozesu erekiko du bere medusa izatearen gainean vale? bateko. Bai medusa ez de norrek Zermeresmik elnik del guro ez doka medusa zardin, bale. Habia punta diferentea da. Eta segur nik el mugere bai. Da, portesua noski. Horan, bueno, gauza kargi, daron artean. ez Estagoazen bakoitzaren eh, eh, disponibilidadea bizitzarekiko zein den ikustera. Bai? eta horren horren nara bera ba, batan eta bestan engan ba, gauza desberinak ere ikitzen baina nik egi esan, badira nire txikitxuak eta horrela esatea disparatoz soalaz, e, neska mutil izonemak umeoia bai duzte e, bai, aukatea baien emberetzi ogoi oh, ogo eta bat, ogeta hidu gotala urte ba, eta ja txikitik gutxi daukate. baina nik eskartuko nieke e, benetan, bentsat, bueno, niri on nandia egiten ditu, gustara gote nire zaiekin eklasean, urtean joan da urtea turri pospozinagoa aiekin Irak atxiz zer irakasten dizu, Mikael? Ba, oain ez egiten ari garen nagoz... Bueno, irako... Edo vale. vale. zein da ikaskaia? Horida, horida, horida, horida. Ez es que justo ia baninduan, enbalatotan dinduan, bai? <laughs> Baina, nik normalean, e, gauzak, ikaskaia e, da e, izaten da, zer ikusi e, gaitasun komunikatibu ekin. Uh -huh. Bai, e, agoskoak zein e, iratrizko e, gaitasun komunikatibu ekin. Baina, eduki kurikularatak garatago, Nire elgurua beste bat eh? Hori bai, galetu lehar nizun, zer nahi duzun zuk beraiek ikastea? Hori <laughs> da, hori da. Baina, alianri harteko du eduki kurikularretan, baina, ostraz, eh, magesteritza eskola gauditze egiten, mm -hmm. etorkizuneko irakasle eskola gauditze egiten, hau da, gure semea laben irakasle eh, akizango dira, hori sakratua da. Nik ez du nahi irakasle marmokarik, nire alabaren eskuntza prozesuan ez dut nahi ondorioz nik ardura berezi badauka nik ezin dut e, sortu edo ez sortzen lagundu marmokari gero hori horrek ez dualako ere egin go hezkuntza prozesuaren eraldaketa eh eh mool mol debatean bai? nik nere ardurak ardura gikirgibait ipingi diot eduki kurrikularratatik haratago ostras ba pertsona kritiko da burokritikoak eta irakasle kritiko da burokritikoak eta sormenezko txortzaiak diren irakasleak kakotxarutean e, produziteko, erolaguntzeko e, bide, bide horretan. O, kompetentzia bete zaur egin dazita, eh? baina bueno, obek, bueno espero batakit hueziko lagunek hala honartzen eutela, ta... <laughs> eta eskartzen diet bere ditzik gainera hori behar. Bakardadeari beldurra diozu Mikel? Ez, da gutxiago behar. Beraz, zukeztuzu ispiluaren atzean zure bakardadea gortzen? Ez, eta gainera behar dut. Behar dut, eta... Ba de, nire inguruko eko ondodakite, e, nik ezinbestean bakarra den momentuak behar ditudala. Eta behar ditudanez, e, konkistatu kakotxartan egiten ditudala. Nik urtean e, iru lau alditan derrigorez, derrigorez, bueno, nire gure egiten zen dira, derrigortas nori ez. beharra daukat. Nora joan berdin dinora. Ba, nire gurearekin egotera. Eta la egiten dut. Beti hartzen dut, ba, lau pa bostegun, ba, nire egon, nire pintatu, ordenatu, badaukator bizetzako, askaren goko geta bat, Eta bi urteko eh plangintza plangintza baten garapen ba, garapena, garapena, bai? Bere plangintzarekin, bere evaluazioekin, bere helburu berrieekin, bere holako ber, guztiarekin orrun hor badago prozesu bat iraztita koarnego batzuetan. Eta egiten egitendu da joan helbururekin egon hartu orain dela 6 bete irazten duen hori, eh zer egin monduenari buruzko hori. Begiratu iaber egin dudan, ez dudan egin, hausnartu ezagatik ez dudan egin, ia merezik dudan egitea, iaber badaukadan indarri gogorik, hautearik egiteko, eh, balin badaukaz lan egin godudan, hori guztia egiteko eh, bakarra dadea behar dut eta bilatu egiten dut. urten gutxienez irun lautan, fijo, azken nogeta bat urtetan, Nolakoa da zure burua? Ez berdinak zarete, zuetazure burua? Bai, <laughs> bai, hombre, baiet. Ez nagoan dugu ezet, guzturazango Hace con el insta que no hay gura guitarra para que giten Hace claro, el público anda Claro, al menos va Vaya eh baina esa e, norbera toro norbere burua bai, zaila da e, kasatztea igual ez da behar ere kasatzea gusti zeu on imposible da gustizke kasatzera bate bate egite eta buruabetigoa buruabetigo arinago uf buruabeti buruabetako batean dagoen bola bate modukoa da eta hor bola extra asko ladatarazkindira pla pla pla pla pla horrela eta azter finira uniburo mentza betenga menjuatenda f eh? leku beremu berri, desberin etara, ba, gorputza konservadora. Gorputza taren da, gorputza lurrarin lotuta bizi da, eta buruak e, egoak behar ditu. Mm, bai. Baina, bi gauza hoiek batzen. Bensat, al bezain urbilen egoten, harigina e, e, egiten, egiten dut. Batzutan dut lortzduet, eta beste ez dut angutxiago. Baina, eso, nire guta, nire gorputza. Bai. Bate, eteroa goa da, e, beste baina. <laughs> Bestea lurra ilotu egiragoela. Zoritxarra zinona. Gitaria daukagu Zarriagurtua Bateko hondartzata Bateko portua Edari balba dute Etxean sortua Basken urte Tari indar Loza udela zabaldu dizkizut begiak. Mikel, Blas de Otero poesia lehiaketa irabazita, arkitaratu da liburua. Bye. Ez berdin idazten alda lehiaketa baterako idazten denean? Ez da, giz. <laughs> ez da, giz. Nik lehenengo lehiaketa da irabazituana, bueno, guzorra ezaten dut. Guzorra dion, guzorra kontatuko dizut. Besta bentura txobat. Contatu, kontatu, kontatu. <laughs> <laughs> Eta ez nuen, ez nuen idatzi lehiaketa honetarako. E, Eztagutxeago e, Nikitazi, bueno Kakotxartean katzeka zoituras edo Beharrez edo egiten dut Eta hor gero koizientzia temporal bat egon zen Ba bueno, hori amaitzen nintzen Ba eginein nuen horren inguruko ez, ba, bueno, Oinarri bat bentzat amaitzen nintzen Da gero ba koizitu zuen bat ata hauekin du, bueno, azterkatik ez Ba nero guruari azterketatxo txikitzu bat ipin Eta, ba, bueno, ba, pasatzen den Eta aran non, ba, bueno, azaritua izan zen Eta, eta bot, ba, posposik eh, Posposina boaz Ederra izango da, ez da. argitaratu aurretik epaima ikideen ba, idazle edo adituen errekonozimendua jasotzea, ez da? Claro, bada, bada, bada, bada, eta kontrakoa dionak ez dio egiri, no? Egezaio guztatzen, edo nork ez dut behar, noizean ben, beste norbeiteke emango dizun bultzatxo hori, edo, ez, arnaz hori. Zalaz dugu beharkoa, hombre, eta, eta nik ere, bai, nik ere, bai. Oro, sentzu da mai posgarria, e, posgarria da ze. Norberak eh zabantsan diagokitzen ditu. Ba ondo ari oteben, gustatuko oteben, adirazten idazneisaren horrek bestan adiratzen ei duen, ba txok esan iduznori. Eh milla zanlats hortzen diria prozesuan mila. Eta bueno, ba olako ba, batean batek eta gainera be, e, ba adituak, ba adituak edo pentsatu hortan ari direnek, ba emotea, ba oniritzi maila bat, ba bai, bai, posgarria da. Ba. Eta guza bat ematen izu, zela, nes? nes? Mikel, loza udela begiak zabalduko banizkizu, zer, zer ikusiko nuke? Ja, jo, baka hor goizaldean, kistan txingorraba. <risa> Baiz, horrek inesnatunaz. Baiz, gaina guz delan klaraboya bat daukagu, eta ba, klaraboya horretan rebotatu ditendu, eh? <risa> eta gaur gabe amentsate hori ikusiko zen ikusiko Beste Bestela E, egun, egune bareago gau, bareago batean zabaluta zer ikusiko zenukeen? Ba, oraintzi nire begietara begiratuko, begiratu eskero ikusiko zenukeen hori. Horik ikusiko zenuke. zenuke. Begi urdin batu. Eh, itxasotik badaukatenak. Biziak direnak. Hau da, badaukatenak autokritikatik, autokritikatan bizitasuna, deuztesa antekoak ere badirelako eta itxitamaino zabalik gehiago gehiago daudenak. Bai, eta horrek mm. badaukana kritikatik dute bai Zite ikusiko zen duken Orenxe bertan e, Kafesne bat hartzen, erosurito bat hartzen Alkarri begiratuta e, ikusiko zen duken Hori bera ikusiko zen duken Segu duenik Mikel, iratik gaur ezin izan du hemen gurekinegon egon Baina nolabait Bos galdera lagur bai? Garrabatu utzi ditu eta Erronka jarri dizuea erantzuten Ausartuko hote zinateken Baina uste baiet <laughs> Ba. Bueno, Galdetzea libre da, gero. <risa> Zuro bota. Grabazioa jarriko edut eta banaka-banaka. Hori bai, grabazioa denez, behin bakarrik entzungo duzunez, erne entzun. Bale, bale. Hemendoa. Bai, bota. Kaixo, Mikel, banekin baitz esango zenuela. Eskerrik asko ausart eta jolaste jokatzeagatik gatik. Banoa. Bazatoz. Bat. Plazerra Noiz poema idatzi biti artean, edo idatzi tabera egiten den irakurketan. Erantzak dut? Bai. Bai. E, ostras, ba, poema idatzi bitartean gordina egiten zait, bai? Eta poema e, idatzi takeroko laimu irakurketan batzutan kriston txapuza dela konturatzenaz. Eta hori deskartatudit dut e, e, auto, automatikoki. Lazerra noiz? Noiz? Ja, behin, protesorik guztia pasatu, da jendaurrean irakurtzen dudanean. Eta jendaurrean e, zentzazioaren bat edo reakzioaren bat oresten lortzen dudanean. Hori da niretzatik postasuna. Baduzu oiturarik jendaurrean irakurtzekorik, zure Hai, pomak? Daukatu oitura guztatu iten zait eta gainerabe nire poesiaren e, atal importante batela pentsatzen dut. Nik komunikatzeko idartzen dut. Eta komunikatzeko idartzen balin badut hartzalia kontuan hartu gardut. Bai, espasibide egokiena, haura, ba, non eta noiz ba, eta no dana eta baita bestelan iratzen irudian, bai, kontrateko sineta moduan iridasteko moldea molde kako artean da. Solia dai, da. Dai. Orduan, eh, ba, bueno, askultasun ba, horretik irasten dut elguro komunikazioa, eh, daukadalako. Nai? Baina bai? Baia gustatzen zait eta a, a, eta gainera beg oso sentitzen dir jenderen aurrean eh, irakurtu. Bi Surflaria, bazina, poema noiz idatziko zenuke. Olatu hartzeko instantean, olatuaren barnean, edo olatutik ateratzean. Duda barik, olatua hartzeko instantean. E, olatu barrutik poema gutxi idatziko nuke seguramente, eh? eta olatutik ateratzean beste olatu baten bilaziko nintzen momentuan bertan. Duda barrik, e, olatua hartzerakoan. E, Horda gotoarkizuna. Iru, matematika, historia, musika, kimika, latina. Demagun, poesia ikasgaia asmatu eta derrigorrezko ezartzen dutela institutuetan. Demagun, Mikel poesia ikasgaiko irakaslea dela. Nola hasiko zenuke lehen eguneko klasea? Ez dago, salantzarek. Beste klase moduan, klasea asten duan dut Nire ikasleei? Ari etxerako, e, etxerako lambat eskatuta, Eta da, ardezatela amar minutu, ahien buruarekin lasa eta patxada negoteko, eta zintzo erantzun diesaiotela ahien buruari, iaber, medusa diren, ala ez diren. Bula bari. Lau, poesia kontzeptuak, poesia izena izango espalu, ze izen jarriko zenioke? poezia izena ez balu, poezia e... mm -hmm. ba, bai Etorkizuna, bai, deituko niokela. Poetak zer, bai, balimadokan mertzatik doa dokalako, eta mertza etorkizuna delako. Bai. Etorkizun, edo sormen gauza bera delako. Bai? Etorkizun sormen. Bai? Errealidadetik, gaur egu, errealidadetik, bizkat nahikoa aldatzeko beste, bai? bizkatorik, Eta batez betorkizunera proiektetuta dagoene hori. Nuzte dut ba, sormen ba eta baita betorkizun. Bost. Olerki bat egin eginaian abil. Olatx lehenengo esaldia. Zerutik zintzilik, ta-ta-ta-ta, ikusi ditut gaur. Ta-ta-ta-ta, zerri datziko zenukezuk? ba ta ta ta mode prontuan prosesitu soak, bai? E? Hauzi direlako dana goitibera. tibera. Zin eta jausten ikusi ditutu so guztiak lorrela, pasa pasa, bana ka ba, baita gure buruaren gainean be bai. Holako e, garri bateko epidemia e, e, horietako, eh, eh 2040 bat izango balitzte e, moduan. Baita be ikusi ditu jausten batean e, begiak ikusi ditu jausten. Ba, e, begi asko, eh. Askoko da ifikalik izango baliren moduan. Ifikalik e, itxosoa goitibera, ongo balitze eh E moduan Eta baita egoitibera be, jari usten ikusi du baita ere gorkuak ikusi ditut. Pla, pla, gure ondoan, gure gainean estanda egiten. Pla, pla, pla, ikusi ditut. Bai, bai, eta hor ondoan, ondo ondoan dituko, eh? Begiak, e, gorkuak, bai, e, bai, hori da jari usten egiten egoitibera. Tira, katiuskak hartza erabaki dut nik azkenean. Zerutik zintzilik, katiuskak ikusi ditut gaur. Zer iruditzen? Ba, oso poli da. Zerutik zintzilik, katiuskak, claro, zerutik, zerutik, nik eta zerutik, baina odei, odei datik egon beharko ez zotelirateken, ez da, katiuska, e, oiek, odeiak euria sortzunutelako, euriek putua itsasoak putuak dituztelako eta katiuskak itxa, itxasontzi, belero, direlako itsaso oietan guztietan nadegatu, edoinez nese egiteko, bai, E, oporitaga, baina zerutipaino behiagoa igual odinitatik eta ez gainera bereziki odei e, euritzu ezago ez dago zertan, eh? euria ez dago zertan e, oditu moitzu etatik, bakarrakarek ikusi o, euria e, odei argi etatik ere, odizu etatik ere torten da Eskerik asko, Mikel moitzu bat, eta aia berriro elkarrekin igoteko aukera noiz izaten dugun Ha? Eta, eta ez haztu, jantzik atiustak ja ber, ja eta Dio Hori, mikel Bai, bai, benetan, muchuak, beste bat vueltan <laughs> Erantzunak eh, gaur bertan Elaraziko dizkiot eta zi hornaize asko gustatuko zaizkiola Bai, bai, eta ariketa reza, eh Ostraz, eh. bateprontoan, mi, galdera Bai, bai, benetan, luce hartzeko galdera dira, oie <laughs> Ba, bueno, tira Baleiko izan delakoan Bai De gaitezke Iragan bine eta Atzo etorkizuna Biarriragana Ozen eta Atzo etorkizuna biarriragana Etorkizunari bete horrek gabe begiratzen diozu, Mikel? Egin da. Ezin da betarrek betorre, hori gabe begiratu norbera, norbera betarrek ditu. Ezin da. Ez batzutan augmentu handi handiduna beste batutan gutxi koa, e, beste tan eguzkitako kristal baina ezin da betarrek gabe ikusi norbera bere betarrek hori ditu, norbera bere motxila dauka, norbera da nor. Eta hortik abiat, hortik, na, e, bai egunerokoa eta baita be torkizuna, e, bai. e, neure da, dut eta bere torkizuna. Bine hori betarrek hori ikusten duet eta bakoitza bere No? Eta etorkizunera begira zer ikusten duzu? Etorkizunera begira zer ikusten dudan aleginia. Momentuz Alegina konpromisua Aleginia kompromisua gauzak e, e, aldatzeko gogo griña ilusioa, itarope, e, no? E, aleginia, e, esango nukez. E, aldak eta prozesu potente baten barruan, potente, potente baten barruan gaudela pentsatzen dut, bueno, aldak prozesu baten barruan beti gaude, uh -huh. beti dagolako mundua biraka. no? tiragolako eta tiragolako baina ni beste oso oso potente batean gaudela eta fase honta norbere burua aurkitzea eh moduan eta talde moduan eta herri moduan eta kolektio moduan importanta dela pentsatzen dut eh bai invertitzeko alegeinen invertitzeko eta konpromisuetan sakontzeko e, tartea dela e, pentsatzen dut ulertuta horrek beste norbait ere gaituela, eta beste norbait horrek beste norbait da beste norbait da beste norbait Ez errez baita sekula amaitzen. Ez baldin, eskenatoki bat ez delako sekula e, bere baitan e, gotortzen, bere baitan bukatzen. E, horrez da amaitzen ez da. Engadean. Hemen askit amaitu bizitzarekin egiten da. Jaiotzean eta eriotzean. Ez besterik. Beste guzti aldatu egiten. Zure pentsamenduaren, zure esatekoen generoa poesia da? Bai. E, bai, bada. Bai, idazle bat zat, poesia bada, bada genero bat, Ba, bueno, ba, narratibatik bueno, narrativatik, bat hartu eta bueno, bizka, ba, usatu eta beste tenpus baten arabera funtzionatu eta, ba bueno, parte hori eta bueno, ba, ba, luma, ba agil, eh, e, mantendu eta e, nire ni perspectiva ez berriña da. Ni que diraste antes en majestadian, pues sí han pensado. Eh, es Bueno, nire jenero ez maitatu behiz eta poesia iraztea gustatzen zaidara gainera poesia irazteko irazten dudala. Mm -hmm. Ez da niretzatetarteko zeo zer berezko, berezko genero bada neultzate, eh, neure baitarako. Eta horroa ba, bai, ba, ba, poesia da nire jenero bai. Laster Mikel isiltzera goaz, baina zuri irakorrita isilik egotea baino gehiago alda isiltasuna. Bai, bai, bai, bai. Ba, ba, ba. I ixiltasuna... Beldurra beldurrare ematen dit. Ba. E? <laughs> ba, i ziltasunak ba, i silikeron, bai, silikeron. Eh, e, e, komunikazio arida goki honean, esaten denorrek, oda entzuten denak, esaten esaten denak, hutsak. Oso oso porzentaila gutxi dauka komunikazioa. Mm -hmm. Oso oso oso gutxi. Bai. Zure zeta i gauza e, asko eta asko adirazial, adirazial dituzu. Bai. Ez da neko i silikerotea. Isilik egon eta gero zure gortuzarekin, zure ekin bilarekin, zure egun erokoarekin, beste nozera dirasten barin baduzu. Ez da hori. hobeto e, da, e, bueno, ba, hitz egin, hitz egin berdenean, esan-esan berdena, eta egin behar dena. Dai. Orduan, bai, isilek egotea, bai, ez da solike ezitz egitea edo. Lako. Da, Jarrera kontua da. da eta, helen esan duzuna, ez, burua eta gortuza, logiken eh, ariketa bada da bergaragu uh, eta eta biskazaren batasuna gara eta zelani imartu guabarra, zoologiken puntua delu. Ipurtargiak ez du eguzki helburu. Uh -huh. Ematen du bere burua ikusteko lain argi uh -huh. eta nahikoa zaio norden ezahazteko. Uh -huh. Gure plazetako farolek ere ez dute eguzkia horrezkatu nahi. Elkar ikusteko lain argi ematen digute. Uh -huh. Eta nahikoa zaigu argi nabarrori batak bestea besarkatzeko. Nahikoa zaigu plazetako farolen argi horia Konstelazio berriekin amesteko. Bai. Ipurtargiek bezala, guk ere, ez tugu eruzkia elburu. Naikoa zaigulako gure herrietako farolen epela, elkarrekin bide berriak argitzeko. Lo Lozaudela zabaldu dizkizut begiak. Mikel, etxaburu. Erein. zula konturatuko zinen bezala aurkeztu ere ez eztutegin Mikele Chaburu Zer esan beharri zuen poeta dela irakaslea dela hondarrutarra dela Nola esango ni zuen ba hori baino askozaz gehiago denean. Mikel, zure gube irakurtzen, ikara garri gozatud, eta gaur zurekin solasean are gehiago. Ho, <gibus> ba, nioge pospozik egonaz. Ba, bai, eta ostras, ogruete eh? luze daren magu eta, ba, nipers ningo ketu estu ogruete txu ataritzeko hemen, eh? Baitani ere. Baila, faltaz egin kafez nitxo, bai, eta ezo ze faltaz egin. Bai, hemen eta alkar ikustea, bai, eta, eta bai, ba, luze jarretuko benukitza egiten bizitari buruz, eskipia nortezan ditu izan garrilako. Ba, luze gabe, Mikel, egon ziur, jarriko dugula itzordua eta aurrezta aurre, begietara begira. Egingo dugula amets. Ni post-pozi, duda bari. Eskerrik asko bihotzez eta segi, sortzen eta etorkizunera betaurrekoekin begira. Hor, eskerrik asko, baina duzunera arte. Besarka bandi bat, ondo segi. eta bur es ques con miuel Begiei, ainbaska gozoa emategatik. Eta buruari zer pentsatu eta zer hausnartua. Eskerrik asko azala irauli eta zure bihotza gurekin konpartitzeagatik. daterek te doñoekin iratiren azken opariaren ganagoaz utzi baitiku beste opari bat bularra izenburu duena ea zer diren darre piska bat egin eta bere sinpletasunean ausnartzeko moduko egoera egongela batean irati elederri bularra ematen egongelan besteak beste 3 eta lau urteko bine eskadilla daude lenguazin dira Aho eta begi zabalik daude iratiren bular beteari eta elederren aho are beteagoari begira. Lau urteko neskatoak elederren denbora bertzuko ez badu. Haren amak bizkarreko arazoak direla eta biberoia ematen dio alaba jaioberriari. Bapatean, laur urteko neskatilak biberoia hartzen duen aizpa jaioberria du galdetzen dio 3 urteko lengusinari. Biberoia hartzen duen lengusina jaio berria du. Zergatik ez dio Biberoia ematen. Bizieta ezagutu ez duenez, ziurrenik ez daki, bularra eman, esaten. bestela laakaso, zergatik ematen dio bularra, galdetuko bailuke. Onatx, urteko lengusinaren erantzuna. Heleder, mutila delako. Mikele Txaburuk esango lukeen bezala nork bere betaurrekoak ditu eta nork bere betaurrekoetatik ikusten du oraina eta etorkezuna eta ikusten eztenean sortu egiten da Baino eta migeri Eta guk gaur oroitu egin dugu denbora geratuta. Gustatuko litzai guke berriz bizitzea, baina Mikelek esan dugu oroitzea denbora geratzea den arren dela berriz bizitzea. Lastima. Ozen Lastima bai, gaurkoa berriz bizitzekoa baita. Telefono bestaldekoarekin izan dudan solasaldia entzun baduzuuen zule Zoion honeko eta entzun baduzu majo da mutuko zara Baina guk badakegu denbora geratzen eta haste azkenean iluntzeko bederatziatetik aurudera gaurko saioa berri zentzun eta gozatu ahalko duzue bederatzietatik amarterdiak bitartean. Eta gu gaur bezalaxe datorren larun batean, ordutegi tegi berrian amarterdietan izango gaituzu, segura irratian larogita bederatzi puntu bian. Eta guk ere atxen hartuko dugu, hortzalarrarekin batera, Eskerrik asko zure harretagatik eta izan zoriontsu, eta egin egin zoriontsuu..